din partea Misiunii Creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții vi se aduce iubiți ascultători programul I030 și 5. În cadrul programului nostru de astăzi vom avea câteva gânduri pe marginea versetelor 14 și 15 din Evanghelia după Ioan de la capitolul 3, câteva gânduri pe care nu le-am putut acoperi din motive de timp, după aceea cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră vom parcurge versetele în continuare, în măsura în care Harul Domnului ne va ajuta și timpul ne va permite. Înainte de aceasta însă, să vă citesc ce am găsit și eu scris într-o carte de istorioare, subtitlul cele patru piersici Un om de la țară a dăruit celor patru băieței săi câte o piersică. După câtva timp el îi întrebă Copii, cum v-au plăcut piersicile? Minuna de bune, zise cel mai mare. Au fost așa de dulci și de gustoase. Am păstrat sâmburele, l-am băgat în pământ cu multe grijă și nădăjduiesc că va răsări un piersic frumos care să ne facă piersici bune. Da, din tine va ieși un bun grădinar, zise tatăl. Mie mi-a plăcut așa de mult încât am rugat-o pe mama să dea și jumătate din piersica ei, iar sâmburele l-am aruncat, zise al doilea copil. Grijește copile să nu te faci un om lacom, îi zise tatăl. Fratele meu, zise al treilea, a aruncat sâmburele, dar eu l-am luat, l-am spart și l-am mâncat, iar piersica mea am vândut-o. Din tine va ieși un mare negustor, zise tatăl. Dar tu, dragul tati, întrebă omul pe ultimul său fecior, ce gust a avut piersica ta?" Nu știu, tată," a răspuns băiatul, căci eu am dat-o vecinului nostru care este bolnav." Când a auzit așa, ochii țăranului se umpure de lacrimi, îi sărută copilul și îi zise, Să știi, dragul meu, că piersica asta o să-ți Dumnezeu înapoi, în sutit." Chiar dacă prezentarea aceasta este o poveste, am să vă spun un fapt adevărat petrecut care va întări adevărul enunțat prin această povestire. Îmi relata un prieten, o cunoștință, o întâmplare care a avut loc în Germania cu unul din prietenii lui. Se afla acolo un român, un imigrant, care stătea într-un parc destul de trist și abătut pentru că era la început și lucrurile mergeau tare greu și în timp ce stătea pe parc, unde era un lac mare, pe marginea lacului, deodată s-a făcut tulburare mare că un copil era gata să se înnece. Până când să vină Salva Mar și toate celelalte, acest român, care știa foarte bine să înnoate, s-a aruncat în apă imediat și a scăpat copilul deja pe jumătate în pericol de a se înneca. Copilul, din fericire, aparținea unui bogătan foarte mare de prin locurile acela. Acela a fost așa de bucuros că i-a fost copilul salvat de la viață, încât ce credeți că a făcut? A deschis o școală de not pe cheltuiala lui pentru românul acesta și românul acesta în curând a ajuns să fie foarte bogat în Germania pentru că salvase de la moarte copilul unui mare bogătan. Trebuie să știm că dacă un om este în stare să fie atât de recunoscător pentru un serviciu care i s-a făcut, Dumnezeu, care are toată puterea în cer și pe pământ, el care a făcut toate lucrurile, va fi mult mai recunoscător tuturor acelora care, din dragoste pentru el, se lasă pe ei și se îngrijesc de el. Domnul Isus Hristos iubește așa de mult pe toți cei care sunt copii ai lui pe pământ, încât se identifică cu ei. În cartea Faptele Apostolilor, când Domnul Isus îl întâlnește pe Pavel în drum spre Damasc, în timp ce se ducea să prigonească pe creștini, Pavel îl întreabă, cine ești tu, Doamne? La care Domnul Iisus îi răspunde așa, eu sunt Hristos pe care îl prigonești. Semnificația este aceasta. Tot ceea ce facem uneia din acești foarte neînsemnați frați ai Domnului Hristos, așa cum ne spune în Matei 25, îi sunt făcute sau nu sunt făcute exact direct Domnului Iisus Hristos. Am să vă spun cu toată seriozitatea și fără niciun ocoliș. Am de obicei să fiu foarte atent la toți cei nevoiași de pe lângă mine pentru că sunt sigur că unul sau mai mulți dintre ei pe care îl voi întâlni în veșnicie își va da jos masca nevoiașului de pe pământ și îl voi vedea acolo pe Domnul Isus Hristos care îmi va spune mie mi-ai făcut sau mie nu mi-ai făcut cu tare lucru cu mine ai fost atent sau pe lângă mine ai trecut nepăsător și pentru ca nu cumva să scap tocmai pe acela în care se ascunde Domnul Isus Hristos, mai bine mi iau măsura de siguranță și pe toți nevoia și în măsura în care pot și întâlnesc pe lângă mine, le dau ajutorul potrivit, dacă altceva nu, măcar un gând, o rugăciune, ia la timpul potrivit și ce pot. Domnul Isus spune și un pahar cu apă, dacă dați unea din acești foarte nesemnați frații mei, mie mi-l ați dat și își va primi răsplata. Cu cât mai mult își va primi splata, orice alt act de atenție pe care îl facem față de toți nevoiași de pe pământ, dar mai ales față de cei care sunt frați întru Hristos. Doamne Tatăl Ceresc, te rugăm să și ascultarea mesajului următor, să ne convingi de adevărul acesta și să ne ajuti să înțelegem că purtând de grijă celor de pe lângă noi, îți purtăm ție de grijă, iar tu n să rămâi dator, ci în viața aceasta deja ne vei răsplăti cu bucurie de plină cu viață din belșug și cu o pace care întrece orice pricepere, daruri care nu-și au egalul în nimic de pe pământ, iar în viața viitoare, cu viața veșnică. Amin. Să faci o din mea o divină să și Total contrar socotelilor pământești, credinciosul are numai cât dă. Era un împărat care a întrebat odată pe unul din cei mai mari bogătanei țării lui cât este averea lui. Și acesta a spus foarte serios 50.000 de dolari, la care împăratul se uită ironic. Cum poți să-mi spui mie 50.000 de dolari când știu că averile tale până la urmă, nici tu nu ți le cunoști prea bine cât de mari sunt? Dar acesta a răspuns, împărate, atât este cât am dat odată unui orfelinat de copii și de atât sunt sigur că am să găsesc. Acesta spune un adevăr mare. Atât avem și ne bucurăm de ele, cât dăm Domnului Isus, iar El nu ne va rămâne niciodată dator. După cum am spus de bogătanul acela, n-a rămas dator față de Cel care a salvat viața copilului său, cu cât mai puțin va rămâne Domnul dator la noi, dacă din dragoste pentru El dăm Celor din jurul nostru. Revenind acum la subiectul lecțiunii noastre de astăzi, am anunțat că suntem la versetele 14 și 15, Evanghelia după în capitolul 3, versete pe care le citim împreună și sună în felul următor. Și după cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și fiul omului, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Acestea sunt cuvintele Domnului Isus, ca răspuns lui Nicodim la întrebarea cu privire la nașterea din nou, întrebare pe care Nicodim nu putea pricepe, deoarece se afla încă pe tărâm firesc. El era un om pământesc, total incapabil de a înțelege lucrurile cerești, așa după cum mi-a plăcut comparația făcută mai devreme și o amintesc, după cum nu poate niciun porc să cânte la vioară. Sfântul Ambrozie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 Cui pe cui se scoate. De aceea, Domnul Isus a trebuit să fie asemănat cu șarpele. Șarpele din Eden a fost blestemat. Domnul Isus s-a făcut blestem pentru noi. El a fost făcut păcat pentru noi, așa scrie la 2 Corinteni 5:21. Prin șarpe, prima creațiune s-a învechit și a fost supusă morții. Tot prin șarpe, șarpele înălțat, jertfa Domnului Isus. A fost întemeiată noua creațiune, adică prin învierea din moartea păcatului, prin nașterea din nou. Un lucru de mare însemnătate observăm în versetul de mai sus și anume. Șarpele de Aramă nu s-a înălțat singur, ci Moise l-a înălțat. La fel, nu Domnul Isus singur s-a înălțat pe cruce, ci voia Tatălui Ceresc. Diavolul a vrut să-l înalțe el în felul lui. Ocolind crucea, dar această înălțare ar fi fost nenorocirea veșnică a neamului omenesc. Ne aducem aminte în împrejurarea ispitirii din, puti, din pustie, diavolul dorea neapărat și la ispiti pe Domnul Isus să se facă el mare, dar Domnul Isus a respins toate acestea pentru că nefiind înălțat pe cruce, deci nu pe strășina templului cum vrea satana, nefiind înălțat pe cruce, nu ne-ar fi putut aduce nouă izbăvirea, motiv pentru care venise de fapt pe pământ. Crucea, jertfa de pe ea, este adevărata înălțare. Prin cruce a fost cu putință zidirea noii creațiuni, nașterea din nou. Din pricina că a fost înălțat Domnul Isus pe cruce, are putere să atragă la el pe toți oamenii. Dacă nu avem putere ca să atragem oamenii la mântuire e din pricină că nu suntem înălțați în felul Domnului Isus. Cel înălțat pe cruce, cel care-și răstignește zilnic firea veche, acela poate sluji altora spre mântuire și viață veșnică. Să nu uităm, nașterea din nou se poate face numai dacă privim cu credință spre Domnul Isus, șarpele de aram al noului legământ, care prin jertfa lui a adus o viață nouă. Să nu fim neliniștiți că nu înțelegem pe deplin tainele nașterii din nou. Vântul nu se vede, dar se simte. Cei născuți din nou se simt. Nu te neliniști, iubite ascultător că nu înțelegi poate mai nimic, ci spune Domnului, Doamne, după cuvântul Tău, cum ai lăsat, cred și eu atât cât pot și cât știu și sunt convins Că numai la tine este adevărul. Vreau și eu să primesc pe Domnul Isus în felul în care tu ai înțeles și în felul în care tu l-ai pregătit. Cine vine cu toată sinceritatea în fața Domnului Dumnezeu și îl primește pe Domnul Isus, așa cum a scris în cuvântul lui, acela va fi un născut din nou. Așa cum s-a spus, vântul nu se vede, dar se simte. Dacă e nevoie să spunem că suntem născuți din nou, e un lucru trist. Viața cea nouă pe care o trăim și gândirea noastră cea nouă, acestea trebuie să arate prin ele însele adevărul nașterii din nou. Cine desenează un cal, nu trebuie să mai scrie de desubt să-i spună cal. Roadele arată soiul pomului. Ele sunt dovada. Domnul Isus n-a vorbit de multe ori despre nașterea din nou, dar dacă vrem să intrăm în Împărăția lui Dumnezeu, Trebuie, este un imperativ să fim născuți din nou. Iată încă un scurt gând duhovnicesc. Fiul omului, adică felul lui de a fi, trebuie înălțat și în inima noastră, adică într-un loc unde poate fi văzut de toți. Eu trebuie să înalț pe Domnul Iisus Hristos cel răstignit prin viața și trăirea mea. Dacă se nu împlinea ce a spus Dumnezeu, ce s a fi întâmplat cu poporul? Dar eu, ce se întâmplă cu poporul de lângă mine, dacă nu înalți în mine, în trăirea mea, felul de a fi al Domnului Iisus Hristos? Cine are inimă de înțeles, să înțeleagă. Așadar, în versetul 15, Domnul sus spune, pentru ca oricine crede în El, adică în Isus, să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Credința este singura cale care te duce la Dumnezeu la viața veșnică. Credința este darul lui Dumnezeu, după cum este arătat la Iuda, versetul 3, dat oricărui vrea să-l primească. Credința însă nu folosește la nimic dacă nu este păstrată într-un cuget curat și până la moarte. Numai cine crede în Domnul Isus, în jertfa lui răscumpărătoare, are viața veșnică și scapă de mânia lui Dumnezeu în ziua judecății Adevărat zice fericitul Augustin Ca să scapi de mânia lui Dumnezeu Fugi în brațele lui Dumnezeu Adică fugi prin credință În brațele străpunse ale Domnului Sâs, Și ești zbăvit. Cel mai însemnat lucru pentru un om Este să-și asigure viața veșnică Și aceasta este cu putință Numai prin credința în Fiul lui Dumnezeu Care s-a răstignit pentru păcătoși să ne închipuim că suntem pe un vapor care se scufundă și lângă noi este și un om de știință, un istoric. Ei bine, acesta nu va stea să studieze mai întâi istoria Egiptului sau dacă este om de litere nu va sta să învețe mai întâi odele lui Horațiu sau dacă este matematician nu se va apuca mai întâi să rezolve o problemă de matematică ci ceea ce va face primul lucru va fi să sară în barca de salvare. Așa și noi, întâi trebuie să avem siguranța veșnică și apoi celelalte. Domnul Isus spune aici: Ori cine crede în El, adică în Isus, să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Cine crede, are. Credința te așează în moștenirea lui Dumnezeu, te face stăpân pe ceea ce are El, așa cum se arată la Evrei 11, cu versetul 9. Iată-ne acum, iubiți ascultători, ajunși la versetul 16 din Evanghelia după Ioan, capitolul 3, verset atât de mult, atât de cunoscut în lumea creștină. Versetul spune așa, Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Acestea sunt deci cuvintele Domnului Isus pe care îi răspune lui Nicodim și totodată și nouă în legătură cu posibilitatea de a vedea veșnicia fericită împreună cu Dumnezeu Tatăl, Domnul Isus Hristos și cu Duhul Sfânt. Iată deci că posibilitatea de a intra în cer nu este prin pomeni, nu este prin lucrările noastre, oricât ar fi ele de bune. Intrarea în cer ne este garantată numai și numai prin Primirea prin credința în Domnul Iisus Hristos. Dacă printr-o împrejurare oarecare s-ar pierde și s-ar uita toată Biblia, dar ar, ar rămâne acest singur verset, omul păcătos ar putea ajunge la mântuire prin citirea sau auzirea lui cu credință. Aici se cuprinde în întregime gândul lui Dumnezeu cu privire la mântuirea omului. Tot ce are el mai bun pentru ridicarea lui căzute se află scris în 3 cu versetul 16. Aici este inima Evangheliei, inima întregii Biblii. Cu toată dreptatea zicea Luther despre acest verset că este Biblia în rezumat. Este steaua polară a credinciosului, spunea Spurgeon, pentru că el, versetul acesta, a călăuzit multe suflete la mântuire, așa după cum steaua polară este o călăuză a marinarilor. Un alt om al lui Dumnezeu spune așa. Cea mai deseamă carte din Biblie este Evanghelia după Ioan. Cel mai deseamă capitol din această Evanghelie este capitolul 3. Și cel mai deseamă verset este versetul 16 din acest capitol. O, de-am citit cu credință și cu toată atenția Biblia și mai ales versetul de mai sus, inima ni s-ar umplea de lumină, de încredere și de pace și am dat necurmat slavă lui Dumnezeu pentru harul său cel mare și veșnic, care a găsit desăvârșit mijloc, singurul mijloc pentru mântuirea noastră. Fiind vorba în acest verset despre cel mai mare dar al lui Dumnezeu, să nu împiedicăm acest dar prin nepăsarea noastră. Primirea darului lui Dumnezeu se face individual, nu în grup. Dumnezeu ne vorbește la fiecare în parte, așa cum i-a vorbit aici lui Nicodim. Vrem să-l ascultăm? Vreau să-l ascult? Sunt mulți oameni care aud o viață întreagă cuvântul lui Dumnezeu, dar n-aud glasul lui, chemarea lui. Acest glas este important și primirea chemării lui are covârșitoare însemnătate pentru viața veșnică. Dumnezeu nu vrea să facă din noi filozofi sau teologi primind numai cu capul învățăturile lui, ci el vrea să ne dea viața. Cine a primit cu adevărat chemarea lui are viață nouă în el lucrul acesta va fi văzut de toți. Zice preotul Iosif Trifa, întoarcerea noastră la Dumnezeu trebuie să ne treacă prin taina nașterii din nou să ne facă oameni noi, altfel nu este adevărată. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui Fiu pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Aici este izvorul mântuirii, iubirea lui Dumnezeu. Aceasta este o iubire liberă, nesilită, iubire nemeritată de oameni și plină de har. Ea cuprinde întreaga lume lipsită de iubire și nefericită. Dragostea lui Dumnezeu pentru păcătoși e mai mare decât dragostea celui mai sfânt dintre oameni față de Dumnezeu. Iubirea lui Dumnezeu nu are hotar. Și nici nimeni nu o poate împiedica, nici cel mai mare vrăjmaș al său, ea cuprinde tot și pe vrăjmași. Cu cât vrăjmașii vor mai mult să o nimicească, cu atât sunt mai copleșiți de ea și nu pot face nimic împotriva dragostei lui Dumnezeu. Deci, izvorul mântuirii este iubirea lui Dumnezeu. Haideți acum să vedem calea mântuirii. Calea mântuirii este darul singurului său Fiu. Domnul Isus Hristos este acela care ne-a adus și ne-a împărtășit iubirea lui Dumnezeu, deci ne-a pus în legătură cu izvorul dragostei lui Dumnezeu. L-a costat mult pe Domnul Isus să facă acest lucru. Fiul omului a trebuit să fie pe cruce ca să putem ajunge la iertarea păcatelor. Îl laud că a câștigat mântuirea mea și a lumii cu un preț atât de mare și de minunat. Am văzut izvorul, am văzut calea mântuirii, haideți acum să vedem primirea mântuirii. Dacă izvorul mântuirii este dragostea lui Dumnezeu, calea mântuirii este Domnul Isus Hristos, atunci primirea mântuirii se face pe calea credinței. Cuvântul spune oricine crede. Acesta este destul, este chiar totul. Privirea la șarpele de aramă aducea vindecarea trupului celui mușcat de șarpe. Privirea la Domnul Isus aduce vindecarea de mușcătura șarpelui cel vechi, diavolul, care a lăsat veninul păcatului și al morții. Și în concluzie să mai vedem prinsul mântuirii. Am văzut deci izvorul mântuirii, dragostea lui Dumnezeu, calea mântuirii, Domnul Isus Hristos, primirea mântuirii prin credință și acum să vedem ce cuprinde mântuirea. Mântuirea cuprinde viața veșnică, viața plină de putere și de tărie, viața trăită în legătură cu Tatăl aici și în veșnicie, adevărata, fericită viață. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui Fiu pentru ca oricine crede în El să nu mai piară, ci să aibă viața veșnică. Haideți să mai stărim puțin asupra acestui verset, să vorbim despre câteva puncte din el și anume, prima dată vorbim despre iubirea, căci așa ne arată aici, fiindcă atât de mult a iubit. Iubirea este una din însușirile lui Dumnezeu. Prin ea privește el toate lucrurile. Versetul de mai sus, în original, este așa. Atât de mult iubește Dumnezeu lumea, deci la timpul prezent. Iar pentru cuvânt lume este folosit termenul cosmos. Pitagora a fost cel din care a numit lumea cosmos și care în însemnează frumos, întreg armonic. De aici și cuvântul cosmetică. În dragostea lui Dumnezeu se gândea și privea lumea. Tatăl găsea plăcere în fiul și fiul în tatăl. Și unul și altul se bucurau în duhul. Îngerii, care și-au păstrat starea lor de la început, de asemenea au avut și ei parte din plin de dragostea lui Dumnezeu. Cerul a fost locul celei mai nobile și mai desăvârșite iubiri. Dar a venit o zi, neuitată în istoria celui loc strălucit, când iubirea lui Dumnezeu și-a părăsit casa pentru a pleca să caute și să mântuiască ce era pierdut. Îi fusese milă și mai înainte de om. Dar acum s-a arătat. Ca să mă caute pe mine, s-a pogorât Dumnezeul iubirii în Betleem, a murit pe cruce și a fost pus în mormânt. Iată ce iubire ne-a arătat Tatăl nouă celor care nu eram vrednici de ea. Și acum această iubire are să se vadă în mine. Dacă Dumnezeu ne-a iubit astfel, trebuie să ne iubim și noi unii pe alții. Și să-și deschidă el oare adâncurile inimii pentru mine și eu să rămân tot aspru? Iubitor de sine, rău și nesimțitor? Nu se poate așa ceva. Dacă sunt plin de el care este dragoste, nu pot să fiu decât ca el. Dacă sunt cuprins de foc, nu pot să fiu decât flacăre de foc. Iubirea lui Dumnezeu se vede prin faptul că a dat ce a avut mai scump pentru mântuirea noastră. Dacă am înțelege mai bine ce înseamnă iubire, dragoste? Că înseamnă să dai niciodată să primești așa cum Domnul Dumnezeu a dat pe Domnul Isus, a dat ce a avut mai scump pentru cei care nu meritau nimic, nu ne-am mai grăbit să spunem cu atâta ușurință, vai dragă, te iubesc. Al doilea aspect despre care dorim să vorbim în cadrul acestui verset este dreptatea. Se spune că un rege din vremea de demult avea o lege prin care a hotărât ca cine o va călca să i se scoată amândoi ochii. Ei bine, s-a întâmplat că chiar fiul acelui rege a călcat legea aceasta, faptă care se pedepsea cu scoaterea ochilor. Ca judecător, regele a zis, Oricât de mult mă doare, eu legea dată nu pot să o schimb. Ce-am hotărât, este hotărât. Legea e lege și trebuie împlinită. scoate deci fiului meu un ochi și mie unul. Domnul Iisus însă n-a zis așa, adică n-a zis jumătate de pedeapsă să o iau. Eu asupra mea și cealaltă jumătate Să o ia cine a greșit Dacă ar fi fost așa, n-am fi scăpat Niciodată de vina păcatelor și de puterea Păcatului asupra noastră Domnul Isus a luat asupra lui Toată povara neregiuirilor noastre și a adus O deplină ispășire pentru ele Numai în felul acesta păcătoși care se pocăiesc Și cred cu adevărat în el Sunt scăpați pe deplin Și pentru totdeauna De vina și puterea Păcatului. Dreptatea lui Dumnezeu a fost pe deplin satisfăcută prin jertfa Fiului Său. Facă Domnul Dumnezeu, iubiți ascultători, să înțelegem bine adevărul acesta, să-i mulțumim pentru că ne l-a trimis pe Domnul Isus și să ne grăbim să-L primim acum cât încă ne mai este oferit ca dar și ca singurul mijloc pentru fericirea noastră veșnică. Toți cei care nu-L primesc acum ca mântuitor, se vor întâlni cu el ca judecător. De-a Domnul ca niciunul dintre ascultătorii iubiți acestui program să nu-l întâlnească ca judecător în ziua cea mare a judecății, ci să fie primit care răscumpărat al său rod al suferințelor sale. Cu acest gând minunat, dorin binecuvântarea lui Dumnezeu să fie și să rămână peste noi, anunțăm încheierea programului I035, care vă vine din partea Misiunii Creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții.